الحمد لله الذي جعل اصول الفقه مبان للشرائع والاحكام في ابتداد کتاب بسم الله وبه الحمد لله وبه ده بار د استعانت من الله او ده د موافقات سلاسو موافقه د قران د حديث او د كتب السلف سره بسم الله الرحمن الرحيم بنم ده الله عام او خاص مہروبانا استعينو زمदत غوالم يا اشرا عز شروكم حمد حمد ذکر کي خطبه په طريقي د براءت الاستهلال باندې په طريقي د براءت الاستهلال براءت الاستهلال دي توي چې د ابتدا خوبه په داسې انداز سره ذکر شي چې پههغې کې اشاره وي خپل مقصد ته پاغې کې چې کمنو اشاره وي مقصد خپل تا نو دی به د کتاب مقصد ته په دی کې اشاره کوي لکه ګوره اصول ال الفق نو کتاب په اواصول فقه کې دی نو اصول ال الفق خللاافې را وړو دویم ل شاره مبنا للشرائع والاحكام الشرائع او احكام بدی کی بیانی کی دریم علم الحلال والحرام والحلال والحرام غیب کی راوڑ په کتاب کیو دلائل و احکام نو سیراها موثقتا بالبراهین والدلائل نو براہین او دلائل هغه پکې دی موشحاتم دا والشمائل داعلله اشاره دا احکامات علتنا او علل دا طول خطبه چې دا مداه په طریقې دا براعت الاستهلال یعنی په خطبه کې خپل مقصد ته اشاره کوي الحمدلله شکر دا الله هغه ذات ته جعل اصول الفقه چې ګررزولي دي د لایل د فقیې مبن بنیات د شرای او یې د دا احقاماتو داول احقامام ات کې تفسیری د شرای او پار دی اکې تفسیری دی دپار د شرای او شرتونونه یعنی احکامات دا ور پسې و آستااس ل علمېحلالې والحرام داوم چې کمدننو تفسیری بالاوزاح د مبنن وځاهت کې په اساس سره او د شراي او د احکام وځاهت کې په علم الحلال او الحرام سره خطبو کې د اسکار کې مرادف الفاظ راول لیکي او د یو بل وځاهت پاګه سره کول شي و او بنیاد ل الحلال او دپاره د علم الحلال والحرام وص یا رام والدلائل او کلک کړی د دي لره و یاره او ګررزولې د دی کلک بل والدلائل و د لایل یا اتې تفسیری د براهو دی یا دلائل دو دوه قسمه یو قط دي او بل ژون دا و قطعی دلائل او د براهینو نامرات قطغي د لایل او د د لالو نمرات ژونې د لایل یا د براهینو نمرات نقلات تي او د د لایلو نمرات اقلات تي د دلیل لپاره بیالتتي دو موشهحتتم بال خللاوه شمایل خایستکری شوي چې کمنو بل خللاوه حلا حلیتن جا مرکالو تبی لکی گی شمائل خیستا و اخلاقو تبی لکی نو یو ظاہری زینتی او بل باطینی زینت بی نو حلا ظاہری زینت او شمایل باطینی زینت نو یو ظاہری علت بی او بل باطینی علتی یو قیاس زاہری بی او بل استحسان بی نو بل حلا قیاس شو او شمایل استاحسان شو اره خفی دلیل پرت مضبوط دلیل وا شمایل و صلات و سلام و صلات او مهرباني ديوي افارين ديوي او سلامتی يا ديوي على سيدنا بنبي الرسول صلات و سلام پر سردار زمون شينو محمد ده صلى الله وسلم الذي هاغ هستي اجره حاضر رسوم چې چلول دي او جاری کړی دي دا قسم طریقې اله یوم الدین تر قیامت پورې اشاره دا ختم نبوت تا چې بس نبی علی سلام تر قیامت جاری کړی دي نبی علی سلام تر قیامت تر میان زبل راتون کې پیغمبر نشتا د دیو او جنات قياس مشروع شوه دي چې نیو نیو جزیا ترازی نو هغه په زړو باندې قياس کول شي اکملته لکوم دی نه کومبهوي د غولما ابل دمتین او کلت کړي دي او له معیکران په حمت مضوط باې هغله مجتحدین ته نهرات دي چې مشتینوله ل مرتبی او حمتونه ورکړي دي چې هغې جززیات را اوباې استبات کوي کل کړي دي عالمان په حمت مضبوط پانې رف د اجاتهمفی عین او چته کړی دي درجي د دې هغه اوچت دفتر کې فی اعلی الیین هغه انتهای اوچت دفتر کې او شاهد لهم او گواہی یې کړی ده د دې لپاره په پا کامیابی او په یقین سره بل فلاح په اخرت کې یقین په دنیا کې چې دنیا کې دی په یقین باندې اولایک اعلی هدن او شاهد لهم بالفلاح اولایک هم المفلحون والله ی واصوي او په تابدارو د نوبیلی سلات سلام او په ملګرو د غبان دیله حادین هغوی لار خودونکې نورو ته ال محدین په خپله پهسه لار حی چې نوروتهلار خ محدین چې په خپله پهسه لارري په تاببیغی هم او په تابدارو د صحابه کرامو یعنی تابیغین چې کوم نی وطبعیهم او داغی پا تابدارو ان تب تابعین ودری تبقیر آول لی اصحاب شو تابعین شو و تب تابعین شو وطابعیهم پا تابدارو دا صحابو او پا د دا دی تابعینو یعنی سوک مراد دیتینا من الامت المجتهدین زنی امامان چې دي ما تابعین نی اک امام بو حنیفه شو امام مالک شو دا تابعین نی او نور چې دي امام شافعی امام محمد نواتب تابعین نی نو امم مجتهدین یا تابعین نی یا تابعین نی من ال اممت المجتهدین نو امم مجتهدین نا